Čerstvé správy. Miška Klárika sa našla. Miška Klárika nie je princezná. Miška Klárika je ako princezná. Miška Klárika sa vydala za mišiaka Maximiliána. Trap trap! No, to by sme mali. Ale čo urobíme so Šišovými starostiami? Ako sa ja teraz pozriem Kikyne do očí. Pocino, hraď. Ach tak, kápem. Niekto musí byť rozumný. Hm? Už poradím veľmi rád. Hm, hm. Šišo, hlavne jej všetko povedz. Čo? Mi ženy... Vieme odpúšťať. No, aby som pravdu povedala, žiadny závoj som nemala. Maximilian ho celý rozhrýzol. Mm, bol som strašne nervózny. Ešte nikdy som sa neženil. To som aj ja. Som taký nervózny, že, že keby to pomohlo, tak zjem celú záclonu. Kikina, čo som to urobí? Mm, hlavne, aby sa o tom nedozvedela straka Jarmilka. Sme s tebou, Šišo. Čakáme, kolega Bocian. Chápem. Dovoľte ešte jednu otázku, kolega Kocúr. No? so dnes asi hrať nebudeme, však. Kolega, to sa chcete na veveričia kašiša? No, ani nápad, ani nápad, ale... Od rána som nemal nič v zobáku. Aha. Dosť som sa na kašu pani Cici mi je tešil. Aha. Vlastne veľmi, tak veľmi, že až strašne. Kápete? Uh -huh. Celý život hotať žaby. Ale chápem, sú aj dôležitejšie veci ako bocianí hlad. A nemohli by sme tú kašu len tak, šup, šup, hoci postojačky. Nie, kaša nie je zajac. Neutečie. Musíme pomôcť Šišovi. Chápem. Ale ako? Nie, ako Takže ako... nechápeš, milý bocian Milan. Aj tak by sa to dalo povedať. Ty, Šišo, povedz mi, ako vyzerám. Tak tomu mám ako rozumieť Si krásna A hovoríš to vážne? Myslíš si, že klamem? Ne, som najkrajšia Si takmer taká pekná ako kikina Ach, máš ju rád? Najradšej na svete Radšej ako oriešky Myslím, že určite no Tak prečo je to nepovieš? Hambím sa aj Maximilian sa hambil. A dokázal to. Ale Maximilian nevyviedol takú strašnú somarinu ako ja? No, možno nevyviedol. A možno ešte vyvedie. Nikto nie je dokonalý. Hm. Dôležité je dobré srdce a odvaha oľutovať chyby. Klárika. Maximilian si dobre vybral. Hm. Tak to sa milíš kamoško. Hm? Ja som si dobre vybrala. <laughs> jo. O to hovoríte, stríčko. Urban, Urban. Šišo? Veveričiak môj obľúbený? Nechce sa mi veriť, že niečo také spáchal. Ukradnúť dieťa? Ukradal som ho vlastne ja. <sík> Ale vymyslel to Šišo. Chcel mi pomôcť, Urban ukradne dieťa Gazdovi, ja ho uchmatnem Urbanovi a za odmenu ma Gazda vezme späť. A Šišo sa prečo do toho plietol? Mm, chcel orechy z Gazdovej komory pre teba. Takže za všetko môžem, nakoniec ja. No, vyzerá to tak. Ale čo to táraš, kurba? Čo, ja že táram Vidíš tie zuby? A. Na trancek, Rexo. Prestaňte! Spravili ste riadnu hlúposť. Všetci traja. Veru, a ja z prostý starý vlk najväčšiu. Veru, aj ja. Všetkých sme ošmekli. Gazdo! No. Koho ešte? Eee, no, už A, Ale gazdu za to poriadne. A to všetko od hladu. Vlastie, trandra! Tu sa schovávate? Už to vie celý les. A gazda Grňo hľadá toho, k tomu uchmatol Sinčeka, aby mu nasypal do kožucha zahrzť brokov. Trandra! To je škanda! Tramtara, tramtara, tátoho natára! Aj radšej buďme čicho, starý kamarád. Tramtara, Veru, radšej buďte. Jarmilka, prestaň. Radšej nám povedz, kde nájdeme Šiša. No som zabudla, sedí na dube pri studničke a trápi sa úplne nádherne. A pomáhajú mu aj ostatné zvieratká, dram Poďme za nimi. Áúúú, neviem, je to rozumné. Už ani slovo, babráci, za mnou. Od jary do jary, nič sa ti nedarí Od cvitu do mrku, smolu máš na krku Aby to žral pes, mal si hlad Včera máš ho aj dnes Ja si myslím, že teraz nepotrebujeme žiadnu múdru radu Teraz potrebujeme niekoho, kto je odvážny Chápem ale prečo? No aj prečo, prečo. Aby mal odvahu priznať si chybu a ospravedlniť sa za ňu. A musí to byť rýchlo, aby gazda medzi tým nevyprášil kožu hneborákovi vlkovi Urbanovi Urbanovi. Eha. To by som mal byť asi ja však. Lenže ja sa bojím z zo stromu aj medzi vás, kamaráti. Nie je to ešte, aby som šiel za gazdom do jeho dvora. To by... Od strachu zahynulo najskôr moje veveričie srdce a potom celý veveričiak a do, do dvora by prišiel iba celkom mŕtvý kožušok. Najodvážnejší je ten, kto je najsilnejší. Ale kto je najsilnejší? Ja viem, ja poviem, slnko, to je najsilnejšie. Na jar roztopí všetok sneh a ľad. Slnko nie je najsilnejšie, najsilnejší je mrak. Keď sa mu zachce, slnko zakrie. Výborne, už vieme, kto je najsilnejší. Sú to za Vietor je silnejší. Stačí, aby trocha pofúkal a mrak odože nejako nič. To je pravda. Čau, vietor je v pohode. Všetko odfúkne, keď chce. Okrem kopca. Nech naň fúka ako chce, kopec ani nepohne. Vždy ho musí obísť. Chápem. Kopec je jednoducho najsilnejší. Kopec je najsilnejší. Chápem. Ale ako pôjde kopec do gazdovho dvora? Hľadáme toho najsilnejšieho. Mm. Mrak je silnejší ako sonko. Vietor ako mrak, kopec ako vietor. Je niekto silnejší než kopec? Mišiak. Čože? Mišiak. Mišiak. Rozhryzie kopec a podkope ho kedy len chce. Mišiak je najsilnejší. Chápem. Súhlasím. Mm, do dvora gazdu grňa teda pôjde... Myšiak Maximilian. Pravdaže, Jasnačka. Pustíte ma na ňo. Čo všetko mám rozhrýsť? Alebo mám rozhrýsť úplne všetko? Ja tam všetko tak rozhrýsiem. Nie, nie. To musím vybaviť sám. S Bohom, Šišo. No, budeš nám chýbať. S Bohom, kavaráti. Chápem. Česť, odvaha, zodpovednosť. Chápem. Drž už zobák, Miláno. Šišok, no? tu máš kúsok môjho svadobného závoja, uviaš si ho na palicu a mávaj ním nad hlavou, Aha. keď gazdagrňo uvidí, že mávaš bielou zástavou, bude vedieť, že prichádzaš s dobrými úmyslami. Tak. Aha. z tak to osom jeleň, čo sa to deje? Oh, tu ste! Nevystrekujte hlavy! Gazda má presnú mužskú. Oh. Klárika, ako to vyzerá? Šišo šiel do Gazdoku odpor. Ja sa na to nemôžem pozerať. Trantara prostriedkom lúky kráča Fevričiak Šišo. No. Nad hlavou nesie kus kláriky no bielého závoja na palici. Oh. Oh. Gazda grňo? Skláňa pušku. Šišo zastal pred gazdom. Šišo, dávaj si na seba pozor. Hovor, pokračuj. Nevidím dobre, trampa rá. Tak choď bližšie. Sám si choď, keď si taký múdry. Nechoď, ľudia sú nevyspýtateľní. Trampa rá. Šišo ukazuje rukou k lesu. Gazda hrozí pesťou. No to určite patrí mne. Oú. Ticho, čo si kričí. Ja budem. Unášať deti! Aúúúú! U... Šišo krúti hlavou, že nie? Nie? <tým> Ukazujem na seba. Na seba? <tým> Každa ho počúva? Ja asi odpadnem. Klárika, čo mám urobiť? Dýchaj! Kuka <tým> dýchaj! <tým> dýchaj. Chlebík rastie na poli, láska čupí v lese, žiť prvá... Však má Šišo dobré srdce. Dobré a odvážne ticho. Aj, Vjarmilka, hovoríš. Tramtara, Tramtara, prečo ty až No, no, nie, mi zobák zvedne, ak som niekedy niečo také videla. Jarmila, nenačal. Gazda podáva Šišovi ruku. A Šišo Gazdovi. Som na teba pišná. Tram, už je tu. Jaj, ty si čávo. V si si potecal s gazdom grňom. Hej, hovoril som s. A o čomu? Všetko som mu vysvetlil. A poprosil som ho o odpustenie. A? Uh -huh. Pozýva nás na hostinu. Aj mňa? Oh. Aj teba, stríčko Vlčko. Aj mňa? Aj! A, a mňa? Mňa čo? Aj teba, Maximiliá. Gazda povedal, aby som zavolal všetkých svojich kamarátov. Oh, Tram, <tíž> yeah. trá! -tr -tr už vynášajú stoly a hrnce a taniere a boháre. A, a Gazda kýve oboma rukami, aby sme prišli bližšie. Nie! Yeah. A v ruke má čosi biele. Dravda rá zástavu. Ja, to znamená, že má len dobré úmysly. A, a... Cítite tú fajnovú voniu. Jaj, kamaráti! tak to sú jaterničky. A ja, bude aj pivo, lebo ja keď veľa jem, ja potrebujem pivo. Veľa piva. Si, ja. Ale veď už som ticho. A kde je Šišo? Hm? Šišo s nami nejde? Neboj sa, Šišo vie, čo má robiť. Pôjdite. Ahoj, Kíkina. Dobrý deň. Ahoj. Sebaštek. Ahoj. Prečo ma toľkokrát zdravíš? Ale... Kocúr Fúzo mi to poradil. Ale čo by. Už zase začínam vymýšľať somariny. Hambím sa. Vieš... Ja som ťa čakal. A čakal. A... a Čakal. No, a kým som ťa čakal, zjedol som všetky oriešky. Aj tie, čo som mal nachystané pre teba. To je všetko? Nie, nie je. Kde som to prestal? Chcel si ma pohostiť, a... ale nemal si čím, lebo si všetko zjedol. No, a tak som sa rozhodol, že nejaké oriešky zoženiem. A tak sa to všetko začalo. Čo sa začalo? No. Strachá Jarmilka by to vo svojich správach asi nazvala dobrodružstvami veveričiaka šiša. Ale v skutočnosti to bolo najmenej sedem mm. somarín za sebou. Sedem? No, možno tri. Ale poriadne. Tak mi to pekne porozprávaj. Mm. Celé to začalo tým, že som schrúmal všetky oriešky. No, tie, čo som mal nachystňané pre teba. Mm. No a keď som ich zjedol... Tak potom som si uvedomil, že som ich zjedol. A že v láske, som zjedol, tak... Vážení poslucháči, toto je priamy prenos z najväčšej hostiny v lese a okolitom svete. Stôl sa prehýba pod dobrotami. Mňau. Presne v strede stojí polievková misa. <tudio> ešte sa ziparí. Z misí trčí naberačka a špiková kost no, Špiková kost Na tadni rok sa rozvaluje pečené meso Všetko čo má krídla, lapky, ruky, fúzy, pisk, srdz alebo perie Sedí okolo stola, na ploce alebo dokonca na komíne Pod stolom pri Rexových labách sa skrýva vlk Urban Urban A chudáčik, ešte stále má zgasdu strach Rexo bratrancovi Urbanovi potajomky hádžen pod stôl tie najlepšie kúsky mesa. Ah, včera som mal naraňajky predvčerajší hlad. Na obed som z nenaždajky zasa dostal hlad. Veseral som staré bajky Z každej sa smial hlad Hehehe, Hovoril si niečo, no, môj statočný psí Daj ako ti v tej hore zhrubol hlas Zhrubol Čo ma kopeš? Rexo, ja ťa nekopem Ani nikdy kopať nebudem ne, ne, ne, Iba som povedal, že si takúto bohatú hostinu Adam ani nezaslúžim Ale zaslúžiš, zaslúžiš Tak ti poviem, Rexinko môj že sa hambím za to, ako som ťa vyhodil. Toľké roky si mi verne slúžil a ja... To nestojí za reč. Ej, môžeš mi podať tú fantastickú špikovú kosť, čo tak vonia, až vyjde nosečko rozdrábiť. A my dvaja! My už sme si Vary potýkali. No, zdá sa, že áno. No tak áno. Včera, Včera som mal na ranajky, predvčerajší hlad. Na obed som z nenazdajky, zasa dostal hlad. Večeral som staré bajky, z každej zasmial hlad. Ako vám u nás chutí, vážený kocúr Fúzo? Mm, chutí, pravda, že perfiš, veď už mám muzikíma scéne až za ústami. A vám, pán Bocian, Milan? Nápem chutí, ale žaba je žaba. A okrem toho tie taniere. no nič presne z Bocianov. Zobák mám potučený ako... Ako isté chápem. Chápem, A my, šiakovci, ako sa máme? Riskáme, riskáme. Maximilián, nie aby si mi podril dom. Bola by to katastrofa, keby sa zrútil mojej ženia a synovi na hlavy. To neprichádza do úvahy. Ja nikdy nič nepodrývam. Maximilián, hryskáme, hryskáme. neviete, kde je Šišo? Žena kvôli nemu napiekla orechových koláčov a jeho ho nikde. No, a keď som gazdovi grňovi všetko vysvetlil, podali sme si ruky a lápky. A potom gazda všetkých pozval na hostinu. A kde sú? No, už sú tam. A ty tam prečo niesi? Ja... Chcel som ti to všetko porozprávať a ja sa hambím Škoda Myslela som, že už si z toho vyrástol Kikina, ja ťa mám rád, najsam radšej Prosím Mám ťa rád, Kikina Najradšej A páčiš sa mi Šíšo Som na teba pyšná Celý čas som ti držala palce, vedela som že máš dobré srdce, verila som že to dokážeš, aj ja ťa mám rada Šišo, len si prosím zapamätaj, že ak chceš niekomu urobiť radosť, nemôžeš kvôli tomu nikoho urobiť smutný. Čia hostina v dejinách lesa a okolitého sveta je v najlepšom a veveričiak Šišo sa na nej ešte ani neukázal. Všetci sú tu, iba Šišo a Kikina nikde. Pozor, pozor, čerstvé zprávy! Stratil sa veveričiak Šišo a veverička Kikina. Jarmila! A čo je, Klarika? Nevidí, že hlásim? Šišo a Kikina sa strátili. Pššt, daj im pokoj. Veď oni... Sa práve našli.